God morgon, god middag eller god kväll. Det här är Carlos Leos Det är den 23 är december 2012. Vi öppnar lucka 23 i vår härliga julkalender. Och jag heter Leo. Det är jag som är Carlos. Grattis till er som överlevde apokalypsen förresten. Alla. Ja. Eh, idag kör vi en eh, favorit i repris. Vi kör improvisation nummer två. Eller improvisation 2.0. Det, det, det tycker jag vi kallar det. Absolut. Den här gången kör vi lite annorlunda än förra gången då vi hade tre böcker Den här gången så tar vi hjälp av ett väldigt modernt verktyg Ni kanske känner till det. det, heter Wikipedia Och vi kommer ta en slumpartikel Och det är ingen mening för det. Det ingen som vill höra mig ramla på Så vi tar en slumpartikel Ja, trycker här på Ska vi se Och Trumvirvel och där har vi Läser du? Ja, det är svårt att se vad <laughs> The Herbs. Sim in the City. Det måste ju ha något dataspel. Ja, det är från Mac det SimCity tänker jag på direkt. Som på... jag spelade. Ja, väldigt ja det är Sim SimCity 2000. Du spelade... ja, ja, jag fick prova på den. Jag var så fruktansvärt dålig för att jag blev så uttråkig. För jag var väldigt, väldigt inne i det här. Ett tag så spelade jag själva spelet. Sen köpte jag en specialversion- som innehöll en editor kan man säga. Där man kunde bygga sin egen hus. Så då slutade jag spela och då byggde jag bara hus. Eh, ritade dem. Så du blev designer? Absolut. Det, när jag var ju liten så hade jag en dröm. Samma veva som ska glasögon Nej, för fan det var ju förra året. Själv fanns en polotröja och kördes av. Det hade varit kul. SAP ska man alltid, om man är en akademiker i USA, ska man ju köra SAP. Ja. Men, men, nej, men så när jag var yngre än det här, då hade jag som dröm att bli arkitekt. Eller arkitekt som man säger. Om man är det. Jag provade faktiskt på, på en arkitektbyrå i Göteborg i Mian. Vi har ett små svagt mynt. White, yes. Så, underbart. Ja, liksom om man pravarde på McDonald's så där. Som, som jag då, gjorde. Då, då fick väl du göra grejer för dem om man säger så. Alltså städa här eller göra den här. Ja. Ja. Vad det kul? Nej. Nej. Jag fick ju inte göra någonting för dem utan det jag gjorde var det en eller två veckor? En vecka kanske? Två veckor? Ja, Spelar en roll. Jag fick i alla fall under hela tiden sitta och rita mitt eget hus. En, jag fick som en uppgift då att man skulle eh, ja, men en, en sommarstuga var det. Den skulle vara kanske, säg att det var 70 kvadratmeter eller någonting. Det skulle finnas en en spis. Eh, jag tror att det var ungefär de mellan riktlinjerna. Och så fanns det en, en ö då en, som de hade ritat där alla praktikanter hade då fått placera sina hus. Så man fick börja med att välja ut en plats på den här ön. Och sen så fick man, ja, man sitta där och hålla på och rita. Och in i ett cad det här programmet. Och slutade man att jag en modell av det. Som jag, som jag har hemma. Nej, det du jag ju träslöjden då eller? Nej, nej, nej den men... modellen gjorde jag där. Ja, jaha, alltså i, i papp då. Ja, ja, ja, ja. okej. Okay. Så det var ganska kul. Det enda dumma var att jag som så ofta så liksom, Jag tyckte det var så kul. Så jag läste inte riktigt de här riktlinjerna. Jag missar att det skulle finnas en öppen spis. Så när jag hade gjort klart så fick jag ju slänga in den, Så det, det ser väldigt konstigt ut. Det står <laughs> mitt på toaletten. Det är ju lyxigt som fan att ha har en öppen spis på toaletten. Ja, nu när jag tänker vidare på det så sa För fem sekunder sen så låter det ju ganska gött. Va? Det enda dumma är väl att eh, lukter och dofter blir väl starkare i värmen va? Ja, men brukar... Ja, jag det kanske lite. härligt. Men jag tänker jag tänk, man, man brukar väl säga om man lägger en riktigt dålig skit någonstans... Så brukar jag alltid komma in någon och tända en tändsticka. Brukar du inte göra det? Nej, men jag har sett det på tv. Ah, okay, ja, okej. Att man gör det. Och så blåser man ut om en gång. För det som är nu låter ju väldigt dumma att komma ihåg vad det som är längst ut på tändstickan. Svavel. Är det svavel? Jag tror det. Ja, man tänder det och blåser ut om en gång. De, de ångorna är ganska starka. Ja. Men det är klart det är inte svavel man har in i du Bedöva det? Felix. Ja, men han, det tar jag det ut. Är, ja, det gör vi. Ja, jag trodde det var någon sån här explosionsgrej du snackade om. Ja, nej, nej, nej, nej. Sånt är inte... Jim Carrey, du vet, när han... Ja, tänder på här, va? Ja, det är inte kul. Jo. Kul som fan. Det är jättekul. Men <laughs> har aldrig gjort det. Vad fan, bra, bra... Bra prao. Ja, det var faktiskt den bästa praoplatsen. Ja, så det ungdomar ju... så... prova inte på McDonalds. prova på en design äh, de, som arkitekt. Arkitekt, precis. Så sa på det här, äh, rätta sättet. Yes. Men vad var det här egentligen vi fick upp här? Det var, Nej, det var ju sp inte Sims. Si spelade du Sims? Nej, jag, jag, jag fick det. Eller jag tror min syster fick det. Och hon vet att hon spelar ganska mycket. Men jag äh, jag tyckte inte att det var kul. Jag, äh, jag vet inte varför. Jag fattade inte varför. Varför de kände sig olyckliga när fick stå ute på gatan en hel dag, jag visste. Jag hade inte heller, men det var väl som en, vad ska man säga, en, en, en vidareutveckling av Tamagotchin va? En extrem sådär, ja. bra. Men nej, ja, jag var med för shooterspel, det, var... det här var inte min grej. Då går vi vidare och testar på nästa här Vi, vi trycker på random, heter det inte Slumpmässigt på svenska Slumpartikel eller slumpartikel Ja, slumpartikel Vad roligt <laughs> Nu fick vi upp någon typ av svamp här mm. Du får vi nästan pausa lite Och läsa. Den heter alltså pyru, Pyrenula subferiginia Det är lavart En lav Det är alltså ingen svamp man kan äta då eller? Kan du något av uh, nej. nej. Men, men om, du, om du gick i skogen och såg vad du trodde var en kantarell vågar du plocka den då? Och äta den? Alltså inte direkt men förstår du vad jag menar? Jag plockar den och så tar med med den till någon som vet man kan ju inte lämna den där. Nej, nej. Men, du, uh. men du vet väl hur den... Ja, jo, det, jag vet ju hur en kantarell ser ut men jag, alltså, jag vet också att jag, att jag har sett samman som, som är liknande. Ja. Lite luringar. Men nej, jag jag har inte ätit den på, på studs Jag hade tagit med den. Jag har plockat allting så jag hade tagit med. Men om du ser den. Jag det tror att du ta, tar Och sopp, sopparna tar jag också med mig, men det ja. händer aldrig någonting. En björksopp. Är en du tolv då? Ja, jag säger kan <laughs> Ja, men den, den är ju den vanligaste. Den, den ser jag. Uh, uh, I, I, den sopa, jag även andra soppar jag tar med dem och så får man kolla upp för de här, när man plockar, plockar svampar så är det ofta ute på landställen ja. och uh, obligatoriskt för landställen är att det finns en bok om svampar det måste finnas det, det och uh, stövlar och sånt är obligatoriskt för landställen om är det i en lägenhet mitt i stan <laughs> man kallar det för landställen men om man läser en sån där svampbok eller bara Tänk på svampar och att det finns så många giftiga svampar. Så kommer man ju lätt att tänka på dem som har hjälpt till att få reda på att vissa svampar är giftiga. Det måste ju ha offrats en del människor. Och det finns ju många saker som man ja, inte kan äta, som man ju vet på grund av att folk har ätit det genom tiderna. Men man får ägna dem en liten tanke ibland. Och det som i mitt huvud känns mest fascinerande är väl den här fisken som finns i Japan, där som är jättegod. Fugu eller fugu. Jag vet inte vad den heter, men den är ju dödlig om man äter fel del. Om, om, om, om, om kocken skär den fel. Ja. Mm. Och på något sätt så måste du till... Säg så, så här, för jättelänge sedan så var det naturligtvis typ och fiska och ni är hungriga. Och så käkar ni den några. Och, och de som åt den dog. Ja. Då tänker man ju, fan den här fisken ska vi inte äta mer. Man måste ju vara enormt hungrig för att fiska upp den här fisken igen. Och så tänker jag, nej men vi testar att äta igen. Menar, vi testade huvudet den här gången Det är den nu. Ja. Eller Och så whoops, det var ju fel så dog någon Och så liksom, testar kanske för tredje, fjärde gången Innan man då förstår Det, ja, det är många som har strykit med För att man, ska, man har verkligen hittat att, Men det här kanske är det som är giftigt Det finns så många andra fiskar du kan äta Du behöver inte äta den här skiten Nej, Eller då måste ju ha behövt det då För annars hade de aldrig testat det igen De var inte dumma för det ja, men Hur de började skära i den Ja, jag vet det känns som det var för, för inte väldigt länge sedan som man verkligen började skära i den och fatta att det här är det som är dåligt. Ja. Man så. kanske hackade upp den och så fick ett kompisgäng. Så fick ja, man ett det. kompisgäng? Ja, men du får huvudet, jag får skärtfenan och, och så... Märkte man vem som dog. Ja, det måste ju funka typ så. Jag gillar att kompisgänget, det kan vi nästa vecka. Jag tror, nej, klart fan vad du med klart att man testade det på fångar för. Ja, jag har ju men det var ungefär samma som de jag tror det var så då, när jag skickade iväg Columbus. Han hade det på sitt fartyg för det var ju fortfarande på den tiden att man trodde att man skulle falla av jorden äh, om man, man hade ja. att segla för långt bort. Ja. Det är ju det är man alltid använda. Ja, Nej, de, de använder så mycket änågor. Britterna som skickar bort dem till Australien. Du. Trevligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men då även in, inte riktigt samma grej med nästa, men nästan. Det, det finns väldigt komplicerade saker man, man gör med vissa grejer för att kunna äta dem. Och det jag förstår inte riktigt hur man har kommit på det från första början. Uttråkad kanske. Jag... Ja. Det oh. ja, då hade du mycket tid. Lek Och... inte med maten säger vi ju nu. Nej. Det men... ska man verkligen göra. Man kan ju hitta på nya grejer. Ja, då. har du drömt om att bli kock så för guds skull, lek med maten. <laughs> ja, så det, det uppmuntrar vi till. Ja, Det tycker jag är härligt. Ja. Ja, men det blir ju lagom. Det blir lagom. Ja. Och lagom gillar vi i Sverige. Det älskar vi. Men då säger vi väl tack och jag gör för idag. Och imorgon ses vi en sista gång i, i julkalendersammanhanget. Imorgon är det ljud! <laughs> <hav> mm. <hav> <hav> Så, adjöken fröken.